Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'adu Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pagi hari ini kita berkumpul di Majlis Ta'alim Al-Imam Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habshi mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan Allah taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita doakan para guru-guru kita, bil Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habshi diberikan kesehatan, afiah, keberkahan dan segenap keluarga besar Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habshi. Allah taala berikan afiah dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya barusan kita mendengarkan hal-hal yang berkenaan tentang zuhud Zuhud di dunia, yang mana Rasulullah SAW beliau ditanya oleh sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulan yang alamalin ida amil tuhu yuhibunillah, wiyuhibuninas. Ya Rasulullah, ajarkan saya suatu amalan. Kalau saya jalankan amalan tersebut, maka Allah akan cinta kepada saya Manusia juga akan cinta kepada saya Dicintai oleh Allah Dicintai oleh manusia Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menyatakan Dengan singkat beliau katakan Izhad fid dunya Yuhibbukallah Wazhad fima Fi aidin nas Yuhibbukannas Zuhudlah engkau di dunia. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian Dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan orang Niscaya orang akan cinta kepada kita Kalau kita mau dicintai oleh Allah Zuhud di dunia Zuhud di dunia tersebut Artinya hati Tidak mengejar-ngejar Tidak tergila-gila kepada dunia tersebut Tidak tamak, tidak rakus akan dunia tersebut Rasulullah SAW Beliau menjelaskan Minasyaga arba' Ada empat hal, empat sifat Kalau dimiliki oleh seseorang Orang tersebut adalah sial Kalau dia memiliki salah satu dari empat hal ini sial Apalagi kalau dia punya empat-empatnya Apa empat hal tersebut? Itu Rasulullah SAW menjelaskan Yang pertama adalah al-hiris Tamak, rakus, serakah akan hal-hal duniawi Kemudian wajumudul'ainn Bekunya mata, mata enggak kenal tangisan kerana Allah. Kemudian wajah suatu legale, hati ini beku, hati beku, enggak terpengaruh dengan nasihat, enggak terpengaruh dengan zikir enggak terpengaruh dengan tilawatul Quran, beku dah hatinya. Terus yang keempat tulul amal, panjang cita-cita. Artinya kalau orang punya satu daripada empat penyakit ini dia sial. Bagaimana kalau dia punya empat empatnya, cita-citanya panjang? Kemudian hatinya beku, matanya kering, tidak kenal tangisan di jalan Allah. Ditambah lagi dengan herus, tamak, rakus akan hal-hal duniawi. Al Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan: Wazhad bi galbika fiddaril latifat anat tawaifan farauha ghayat al tabligh tanafasuha wa atauha gawalibahum al gulub fayallahi min ajabi. Fahyalati syghurat jadran, sama waznat عندالإله جناهن. فالحارس غبي. Imam al-Haddad beliau mengatakan: Zuhudlah engkau di dunia dengan hatimu. Zuhud di dunia yang utamanya dengan hati kita. Hati kita tidak rakus, tidak tergila-gila, tidak mengejar akan hal-hal dunia tersebut. Apa sih dunia tersebut? Dunia tersebut tidak berarti harta. Itu adalah dunia jabatan adalah dunia tidak. Tapi apapun. Segala apapun, segala sesuatu yang ada di muka bumi yang membuat kita lalai dari ketaatan, membuat kita terjeblos dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Apapun, siapapun yang membuat kita lalai dari ketaatan, membuat kita terjeblos dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Zuhudlah dari hal-hal yang semacam ini, yang hal-hal yang bisa membuat kita lalai dari ketaatan, atau menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, atau menjerumuskan kita dalam hal yang makruhat. Ini adalah dunia yang kalau kita tinggalkan, kalau kita berpaling dari hal-hal tersebut, kita mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab zuhud di dunia, yang mana dunia ini telah dikejar. Oleh orang-orang generasi sebelum kita. Dan mereka divinasakan oleh dunia ini. Bagaimana mereka menjadi binasa oleh dunia? Dengan menganggap dunia sebagai puncak harapan mereka. Menganggap dunia sebagai segala-galanya. Yang paling prioritas, yang paling penting adalah dunia. Baik itu harta, itu jabatan, itu segala macam. Daripada hal-hal duniawi tersebut. Mereka menganggap dunia sebagai puncak segalanya. Sehingga... Kalau mereka berbuat, mereka ukur segalanya itu dengan dunia yang mereka dapat. Walaupun amalan yang mereka lakukan, amalan akhirat. Wah, saya sudah berbuat begini, saya sudah lakukan ini, saya sudah dapat ilmu, tapi kok duit saya belum nambah? Tapi kok, apa namanya, orang belum begitu hormat kepada saya. Semuanya diukur dengan ukuran duniawi. Zuhudlah dari hal-hal duniawi tersebut. Jangan kita mengukur segala sesuatu Dengan kacamata dunia Menganggap dunia sebagai tolak ukur Hal yang paling tinggi, hal yang paling prioritas Hal yang paling utama Sehingga orang-orang demi dunia tersebut wa bahum Mereka berlomba-lomba Untuk meraih dunia tersebut Dan mereka rela Demi mencapai dunia Mereka rela mengorbankan tubuh mereka, jerih payah mereka tenaga mereka, dan bukan cuma yang zahir saja, bukan hanya tubuh dan tenaga saja, tapi hati mereka pun mereka jual untuk meraih dunia agama pun mereka jual untuk meraih dunia tersebut padahal dunia tersebut di mata Allah Ta'ala hina, kecil kata Nabi Muhammad, dunia itu di mata Allah enggak sebanding dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia selembar sayap nyamuk di mata kita bagaimana harganya? Kalau kita jatuh selembar sayap nyamuk tersebut, kita bilang, wah saya tadi melihat sayap nyamuk. Saya tadi kehilangan sayap nyamuk. Apa kita bakal cerita? Terlalu hina untuk kita ceritakan. Untuk kita berbangga meninggalkan sayap nyamuk, itu terlalu kecil Sayap nyamuk semua orang juga ninggalin. Tidak ada yang perlu dibanggakan hal tersebut. Nah dunia di mata Allah lebih kecil, bukan sama seperti selembar sayap nyamuk. Lebih kecil dari selembar sayap nyamuk. Law kana ad-dunya ta'dulu 'indallah janaha baudah ma kafiran minha sharbatama' Seandainya dunia di mata Allah sebanding sama dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia sayap nyamuk di mata kita enggak ada artinya kan nah seandainya dunia di mata Allah sama kadarnya dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia niscaya Orang-orang yang kafir yang enggak beriman enggak akan dibiarkan meminum seteguk air pun juga dari dunia ini. Tapi karena dunia enggak ada harganya, ambil diberikan kepada orang-orang yang enggak berharga silakan mereka puas puasin dah enggak ada harganya itu dunia di mata Allah Taala. Itu sampai-sampai disebutkan bahwasanya daripada hal-hal duniawi tersebut Allah Taala tidak pernah memberikan mata enggak diberi pandangan, enggak dilirik tuh dunia sejak diciptakan. Kagak dilirik kenapa enggak ada harganya daripada dunia tersebut. Sampai disebutkan di dunia adunya Ad darun liman la daralah wa malun liman la mala lah walaa yajma'u man la aglalah. Dunia rumah buat orang yang enggak punya rumah di akhirat. Dunia Harta, buat orang yang gagah punya harta Tidak dapat bagian di akhirat, ambil deh di dunia Yang ngumpulin dunia, orang yang gagah punya akal Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alaikum Ada satu orang Datang ziarah kepada orang soleh Wali minal awliya, zuhud di dunia Dia bilang, ya Habib Engkau zuhud luar biasa Ini Orang dunia tersebut memuji kepada ulama ini Engkau luar biasa, sangat zuhud Zuhud sekali Sebab Melihat dia ini berpaling dari dunia, meninggalkan hal-hal duniawi, dibilang engkau orang yang paling zuhud yang pernah saya lihat. Maka ulama tersebut berkata kepada itu orang, tebalik, justru kamu lebih zuhud dari saya. Lang, kok saya lebih zuhud dari Habib? Saya punya harapan kamu yang, iya, kamu lebih zuhud dari saya. Kalau saya zuhud, ninggalin dunia. Dunia itu apa? Sayap nyamuk. Kalau kamu zuhud, ninggalin akhirat, ninggalin surga. Enggak kepengen begituan kamu lebih hebat dari saya berarti maka dia malu dengan ucapan tersebut nah kita sekarang ini ketika kita berpaling dari akhirat orang yang lebih mengutamakan harta daripada sholat jamaah nah itu adalah orang yang rugi, yang menyesal orang yang lebih mengutamakan harta daripada takbiratul ikhram, ma'al imam itu orang yang merugi, orang yang menyesal ada satu sahabat ontanya hilang akhirnya dia syok, terpukul karena ontanya hilang tersebut Rasulullah keluar dari masjid melihat ini orang dalam keadaan apa namanya? terpukul dia shock, dia terdiam, terduduk. Ditenangkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nabi nanya, "Kenapa dia? Kenapa dia?" "Dan ya Rasulullah, untanya hilang. Tadi dia ikat di sini enggak tahunya hilang." "Oh," kata Nabi, "Saya kira dia shock begitu gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam." Itu sahabat yang lagi keadaan itu dia lupa sama kagetnya dia. Ucapan Nabi lebih mengagetkan daripada kehilangan unta. Dia bilang, "Ya Rasulullah, memang apakah takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta saya yang hilang?" Nabi bilang, "Lebih baik daripada unta seisi dunia." Takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta seisi seisi dunia. Fal fadlu fi takbiratil bil ishtigali 'ala imami. Keutamaan salat dalam takbiratul ihram. Begitu imam takbir langsung kita ingin takbir di belakangnya, tidak pakai was-was begitu Rasulullah bilang li kulli syai'in safwa salah at takbiratul ulama al imam segala sesuatu tuh ada intisarinya intisari salat adalah takbiratul ihram bersama imam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah karonanya saudara-saudara sekalian kita harus tahu mana yang kita mesti banyakin mana yang kita mesti zuhud di bukan kita zuhud dari sorga jangan kita zuhud dari akhirat jangan kita zuhud dari anugerah Allah Ta'ala disuruh hadir majlis oh enggak ada, saya enggak pantas lah, hadir majlis disuruh hadir pengajian, dia kagak mau suruh masuk soft pertama dia kagak mau la'ithar fi ta'atillah wa fil gurud minallah enggak ada, oh, kita duluin orang lain di dalam mentahati Allah Ta'ala hendaknya kita yang paling dulu untuk mendekat kepada Allah Ta'ala tapi kalau urusan dunia duluin orang Urusan dunia, ajukan orang lain Oh ada pembagian, ya orang dulu deh kita belakangan Tapi urusan sholat, enggak kita duluan Orang masa bodoh Itu seharusnya pola fikir kita Yang kita bangun di dalam benak Dan hati kita yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Nah karenanya Saudara-saudara sekalian Itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Beliau pernah ditawarkan Malaikat datang kepada Rasulullah Ditawarkan, ya Rasulullah ini saya diutus oleh Allah Ta'ala. Kalau engkau mau, ini gunung dirubah oleh Allah Ta'ala jadi emas. Gunung semuanya jadi emas. Milik Nabi Muhammad. Mau diinfakkan. Kalau kita mikirnya apa? Oh iya benar. Bisa buat dakwah. Ya, Bisa buat bagi-bagi sedekah. Bisa buat berinfak. Bisa buat dakwah ke mana? Kita bakal berpikir begitu. Tapi Nabi Muhammad pikirannya lebih sempurna dari kita. Nabi Muhammad ketika ditawarkan begitu, Nabi Muhammad bilang, Enggak, saya enggak mau ini gunung jadi emas. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Saya memilih sehari saya lapar, sehari saya makan, kata Rasulullah s.a.w. Nabi mendidik umat. Nabi mendidik umat tidak mahu umat bergantung kepada harta. Kepada dunia. Kalau enggak, kalau seandainya Nabi punya harta banyak, punya gunung emas, orang yang pada dakwah ya, Nabi berhasil punya gunung emas, bakal bilang begitu. Tapi Rasulullah menolak itu semua. Datang masyarakat Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditawarkan Nabi daripada dia berdakwah begitu, tinggalkan ajarannya, suruh Rasulullah akan diberikan harta sebanyak banyaknya, akan diberikan jabatan setinggi tingginya, mau wanita, diberikan wanita yang paling cantik yang mereka miliki tapi Rasulullah menolak itu semua kalau orang sekarang berpikir, yang penting saya jadi pemimpin dulu, entar pelan-pelan bisa saya jalanin tapi Nabi enggak mau itu semua tidak mau memaksakan hal-hal tersebut yang penting saya punya dunia dulu entar saya pakai buat ini, enggak, Rasulullah tidak membangun Islam atas dasar itu semua la ikra hafid fitnah enggak ada pemaksaan baik pemaksaan intimidasi baik itu dengan jabatan maupun dengan harta tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Rasul mendidik umat untuk zuhud Al Imam Abdul Rahman bin Abdullah al-Faqih 'allamatud beliau sampai bilang tentang Nabi Muhammad wasalwatun lima sirri miskini il-sha la misba wa la yawaini Jibalah min aini zuhdan, wamin jua antawal layali. Beliau adalah teladan. Beliau adalah penghibur bagi orang yang sedang susah, yang miskin. Ketika dengar kisahnya Rasulullah, mereka tu orang-orang miskin terasa terobati. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad lebih susah dari dia. Orang yang lagi kesusahan. Ngedengar susah yang dialami Rasulullah. Mereka berasa terobat. Iya, ya, Nabi aja yang hebat. Manusia mulia. Lebih susah dari saya. Masa saya gak sabar menghadapi kesusahan ini? Sampai disebutkan oleh imam. Alamatul dunia. Bahwasannya Rasulullah SAW dalam hadis itu. Gak pernah dua hari berturut-turut kenyang. Kenyang dua hari berturut-turut. Gak pernah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Ditawarkan gunung emas. Kagak mau. Zuhud. Beliau lebih memilih mengganjal perutnya dengan batu selama berhari-hari. Kagak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa itu sahabat waktu di dikhandak, itu keluarin batu ya Rasulullah. Dikeluarin ikat pinggangnya, ini ada satu batu. Saya sudah sehari tidak makan. Yang satu lagi keluarin, ini satu batu. Saya juga sehari tidak makan. Nabi keluarin, saya dua batu. Saya dua hari tidak makan, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu dijamu dirimanya Abi Haitham tatkala sudah disediakan makan, maka Rasulullah bilang, "Coba bungkusin sini, potongin daging sedikit, ambil roti gandum dikit." Abi Haitham kirimin, suruh anak-anak kirimin ke rumah putriku Fatimah sebab dia udah 3 hari perutnya enggak masukkan apa-apa." sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendidik zuhud warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma zuhud asata wajah. Bukan berarti dia kagak punya duit sama sekali, terus dia bilang, "Ya udah deh, mumpung enggak punya duit saya zuhud." Tapi hatinya rakus kepengen. Saya pengen duit, saya mau. Tapi karena saya enggak punya duit, Yaudah udah deh sekalian zuhud. Itu bukan zuhud tuh namanya miskin. Kalau dia sabar ya fadilahnya besar. Tapi zuhud tersebut dia punya kemampuan, dia punya kemampuan, dia punya kemampuan untuk mendapatkan dunia, tetapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala dan hatinya enggak ada kecondongan untuk mengejar hal-hal tersebut. Nah, itu sifat zuhud yang mulia. Salah satu maqam min maqamat al yang Allah taala muliakan para ahli al-yakin radhiyallahu anhum ajmain. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, kita tahu diri zaman sekarang nih, zuhud itu sifat zuhud udah langka. Orang zuhud punah. Udah sulit ketemu orang zuhud di zaman di zaman sekarang susah sekali kita temukan orang zuhud tetapi paling kagak inda fadil ittisaf fala agalla minal insaf kalau kita enggak bisa bersifat daripada sifat zuhud tersebut paling kagak kita tahu diri jangan kita udah enggak bersikap, enggak bersikap sikap zuhud kita nganggap diri kita paling zuhudnya orang enggak kita tahu diri kita kagak zuhud kita enggak memiliki sifat tersebut kita tahu diri kita sadar dan kita menghormati orang-orang yang zuhud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa bilang, kalau kita enggak bisa punya sifat tersebut, paling enggak kita sadar diri dan kita mendorong diri kita untuk menginginkan dan mencapai sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah taala bantu kita untuk mengamalkan daripada apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Allah maj'al jamana hadza jam'an marhuma, tafarrujna min ba'di tafarrujan ma'sumah, la taj'al fina wala minna wala نشكيا ولا محرومه صلى الله عليه سيدنا محمد النبي الومي وعلى اله وصحبه وسلم